Eta azkenik futbolean, Nafarroko Liga, natxeden baduteren, bazken aste huran, gipuzkako ligako Orezko regional mailako talde ekurteko azken jardunaldeak jokatu dituzten, beti gazeko gizonen kasua izan zen hori, alde batetik emakumeek bortz eta bi zuten urolaren kontra sumarragan eta gizonek ere, bautxe eta biko porrota, zuten etxean ernaniren kontra jokatutako partiduan, azken talde ondako, entreen atzalearen Javier Eskaboesekin izan gara, eta berak egin digun neurkitaren balorazioa dituko dugu. Pues, partidua azken partidun dinamika berdina eramintzun. Eherrandin dinamika nahiko nahiko on genun, igual emaitz zaldetikan ez, nionbait bai joko aldetikan. Ta badakigu ba aul dela bidea emaitzak gaiatzeko dinamika honekin segitzia. Eta eherrran partido partido itzon genun. Pena bat, eh, lenbizkozatein gura aukerak ez ginduen pula sartu. Egiarranen bizko goi minututan hiru aukera nahiko garbi izan genitun hiru hautxu bat lasaiderren joateko, ni hemen. Bueno, etziren sartu eta go lehen bizko zatiaan eh penalti baten bidea zernanik gutxeta batekoa sartuzun penalti bat berriro ere. Meiko <laughs> dubosura bueno, ni hemen, ake ez daudela gurekin eta bueno, deskansona batekukin, ni sentsazio honrekin, ba genekila biorran zatien ez du duta, emaitza pues, hobetoko zela. Eta, ahi harran, guria izan zen, baloi guria, bai igual, kasio aldetik anetzen horrein jengarri izan, bai, bueno, sensazio hori zen baloi aguria, goa gaietzen ginen, igual ez okasio gaitza garrubikin, bueno, ur ginen. Eta, eta, bueno, azken jo kaldin, e, bikua sartu ziun ernanik kontra batin, bueno, pena bat, pena bat galduta, bueno, sensación aquí neta dinámica ortan segitzera maritza gaietzeko